14. Nem sokkal ezután Vili és Két meghívott vacsorára. Tudták, hogy valami történik velem, és ki akarták deríteni, mi az. Nem voltam biztos benne, hogy készen állok elmondani nekik. Nem voltam benne biztos, hogy akarom-e, hogy bárki más is megtudja. De aztán, ahogy a tévészobájukban üldögéltünk, és mindkét gyerek ágyba bújt már, megfelelőnek éreztem a pillanatot. Csak úgy mellékesen megemlítettem, hogy van egy új nő az életemben. Ők pedig nekem estek. Ki az? Elárulom, de kérve kérlek mindkettőtöket, titokban kell tartanotok. Igen, Harold, igen, igen, igen, ki az? Színésznő. Egy színésznő? Amerikai. Amerikai? A brilliáns elmék című sorozatban. Tátva maradt a szájuk. Egymás felé fordultak. Aztán Vili felén fordult, és azt mondta. Baszki! Mi van? Az nem lehet? Tessék! Az lehetetlen. Tanácstalan voltam, amíg el nem magyarázta, hogy ők rendszeres, sőt fanatikus nézői a sorozatnak. Remek, gondoltam nevetve. Feleslegesen aggódtam. Egész idő alatt azt hittem, hogy Viliék nem látják szívesen meget a családban, erre most már, amiatt kell aggódnom, nehogy autógrammért hajkurásszák. Kérdések közöne következett. Meséltem nekik a találkozásunkról, aztán Bocvánáról, meséltem Vétroszról, és elmondtam, hogy odáig vagyok érte, de ezért erősen szelektáltam a mondani valómat. Nem akartam túl sok mindent kifecsegni. Azt is elmondtam, már alig várom, hogy megismerkedjenek vele, és hogy mi négyen sok időt töltsünk együtt, és sokat szóra is bevallottam, hogy régóta ez volt az álmom, hogy egy egyenrangú partnerrel csatlakozhassak hozzájuk, hogy négyes fogadtá váljunk. Már olyan sokszor mondtam ezt Willinek, és ő mindig azt válaszolta, lehet, hogy mégsem fog megtörténni Herold, és ezzel kell megbékélned. Nos, most úgy éreztem, hogy mégis meg fog történni, és ezt meg is mondtam neki, de ő továbbra is azt mondta, hogy lassítsak. Végül is egy amerikai színésznő herold, bármi megtörténhet. Kisé megbántódva bólintottam, aztán megöleltem a bátyámat és kétet, és távoztam.